Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. O slavă Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție. Împărate ceresc mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești.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 Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău.